Sexy gal, how you doing? up in hearing you speak my language fluent So when it's all quiet and you're ready You can give me a little call I Step out in Italian That's what we're gonna do we're gonna Step out in Italian That's what we're gonna do we're gonna Step out in Italian, out in Italian. Hey, hey, hey. Yes, I do speak English fluent um hey heter hit you fast Ok, ska jeg, 28 Hva ljuger du bare? Jeg vet ikke så Ok, det um, yeah. her um, okay. Och vad ska jag säga? Se aldrig fast. Fast. Bäst då. Okej, okej, okej, okej, okej. Ehm, um, vi befinner oss i London. I norra London. Och må ni se dig snu och dricker. Jag vet Ribena. Uh, okej, okay, vi kan kalla det Ribena. Ehm, um, what's up? Okej, okay, lyssna. Först, först och främst först och främst innan av det annat kan vi prata om vet att du inte håller med mig om det här la la la la la jag måste prata om det här citaten citaten kan vi prata om citat overload på Facebook Instagram allt mm mm vad vill du säga vi vet vad din motivation till till din kärlek för dem det är bra så jag tycker att det visar insikt Okej, okay, men känner inte du att när det blir för många Nej. på våra... Nej. Nej. Okej. Okay. Nej, alltså du... Nej, men det har <laughs> aldrig citat. Jo, givetvis. Men, alltså det är bara... När den kommer... Okej, okay, om man kommer till att man scrollar i sin Instagram-grej. Mm. Och så får man citat efter citat efter citat. Jag vet, men alltså grejen är att jag började faktiskt med citaten. Så du var the original girl? Ja, först. Så märkte jag bara att alla hörmade mig. Precis. Mm. mm. Alla vill vara som du. Nej, men det, alltså inte som mig. Men typ, de vill skriva som mig. <laughs> den citat och den här keep calm and la la la. Jag vill keep calm game for boring från början alltså. Nej men alltså den har aldrig varit rolig. Nej alltså den aldrig. har aldrig varit bra. Den har aldrig varit något. Keep calm and keep calm and Kurma on va? Andra. <laughs> <Aldrig. laughs> det är därför jag har en som heter Panic när panic and freak out. Men ja, den är för... den bästa faktiskt. Vet du vad? Det fickst en bäst i sätt av alla. Ja. Den rås också. Mm bäst. Men ja um, ah, jo alltså citaten jag vet alltså jag tycker det funkar det är så här inspirerande speciellt um, men alltså Okej okay, men... de här typ Är det språkont livets citaten kanske är lite tråkiga nu. De är overload. Men mm. asså, jag tror man med learning måste... citaten är bra, alltså typ de här du vet, träna nu i aldrig, <laughs> aldrig upp. Jag har passerat på på min toalett på mm. jobbet så har vi citat som där det står typ så här, alltså jag kommer inte ens ihåg allting för att orka aldrig kolla klart på den här för det blir mm. så jag himlar mm. mentalt varje gång jag ser den. Mm. Men den det är typ någonting så här be nice to people, make money ända too good to. <kör> och jag passarar, vet va? Hejdå. Hejdå. Mm. Nej, nej. nej det är tråkigt. Alltså mina är bra. Typ, okej. Okay. Inte okay, vilka. Alltså jag vet att jag har sett några på min wow, eller på min Instagram som är typ oh my god, det där är så. Det vet för grejen, det vet vad det handlar om. Om man lägger ner tid på att faktiskt lyssna på eller läsa igenom då verkligen så mm, låter det sjunka in fint. Men det är ju så här halv av fyra så Okej, okay, men det är alltså jag typ jag vet att folk det tittar på min sidan på, ah, idag vill i läsa ett bra citat och då tänker de på mig. Ja, men så det är du, sant. Citat supplier. Ja, men alltså, hallå va? Det är typ... Um, ja, allt alltså. Det finns, alltså citat applies to everything. Jag vet, men får jag fråga dig inte så här. Om du känner sig att du har en dålig dag eller du vet så här hur... Ah, ja, då kan känner... man googla citat. Inspirerande det, citat. Hur? Nej. Ibland. Det gör du ju så här. Ja, men jag brukade du göra det fattig, mer. Nej. Men jag gör det inte lika mycket nu. För det är bara ni... roligt alltså. Jag vill veta... Man känner bara, okej. Okay, vet du vad, någon dag... Så typ efter 30 شنik någon genom samma sak och då kommer de på en mening som passar precis på det jag känner just nu och så kan de bara fixa mm. allt. Mhm. Vet får jag googla det med dåligt. Nej. Kattungar. Choklad. Kattdunga. Uh -huh. Okej. Okay. Hundvalpar. Chokladkakor. Eh uh, nej. Okej, okay, matrecept. Mm. Fast du är i The Ultimate Food Channel. Jag är okay. i en food channel obsession där jag kan sitta i flera timmar och äh, med mina människor jag bor med men här. Det är TV så vi snackar. Men lus, kan jag kan men oh, okay, jag kan inte googla. Är det inte blättstillgängligt? Jag förstår men alltså nu pratar jag om att må bra och kolla på någonting bra och <coughs> mat. Alltså food channel. Kan vi prata om diners, drive-ins och diners? Nej, det? men jag ska förklara det. För Ni kommer fatta. Men jag ska förklara. Okej. Okay. Okej. Okay. Äh, de jag googlar det. De kan googla det okay. um, Diners, drive-ins och dives mm. Det är en snubbe som åker runt i alla stater i USA Man får tipsa honom mm. Och så åker han runt i olika diners och drives och dives och skit Äter han allting? Ja Är han tjock? Nej, men han ser som svullo För han mm. har såhär blont, spikigt hår och snabba glasögon Var inte han tjock svullo? i och man är inte så här jätter chock som man skulle fick okay. bara om man mm. gör såna där saker om mm. um, i alla fall och det är man äter inte hela måltiden här typ best. Men man äter Nej, man ett bara. Mm, Okej. Okay. Mm. Men att äta lite. Men när som man sitter där och, och förbannar sitt liv. Man sitter där och förbannar sin tyl, sin sin dåliga initiativförmåga, sin att ge dem recept till maten efteråt. Nej, men man kan googla det på det så här. Vad fan vill jag göra med? Ja. Fast det bara ska vara efter efteråt. Det är det värsta där. Att när man går in på hemsidan och ska kolla ju recepten finns det en schalle alltså som måste det... man komma ihåg vegetariskt eller vad. Ja men, var? ja men det är bara så här hamburgare. Alltså vi har ju många recept för uppt och det du kommer liksom aldrig komma till det där hamburgare receptet som oh. du vill ha. Visst? Mm. Oh my god. I'm headed to get a new head. I'm hungry. Nej, mena. Ja. Um. Uh. Vad var det bästa du sa? Vilken må må måltid? Alltså de var nere i typ Louisiana i någon sorts bukt där Och han beställde in seafood platter mm. Och fick välja varje ingrediens Alltså vi pratade färsk tonfisk Vi pratade typ kräftor, räkor, jumbo shrimps, allt Och så friterade de det Och alltså det såg ut som, jag vet inte, himlen Oh my god mm. Jag vet Man blir nästan aj på honom för att man inte tycker att han förtjänar programmet Nu kommer man ifrån Jag vet, jag, vet jag vet inte Men typ såhär, 35 Jag är han gift, han är singel Ingen aning jag tror, är, jag tror att han är gift för att han ringde sin unge en gång När han skulle göra en pizza Han skulle få välja ingredienserna mm. på en pizza Få åka till familjen runt då Alltså hela familjen borde åka runt jag och smaka Jag vet inte, för han är typ programledaren De hade en pizza, lyssna på den många De hade en pizza De borde göra massor som passar för familjer, det är en bättre koncept Men lyssna nu, de Eller gjorde jag? en pizza Är det inte bättre koncept? Lyssna på mig Men är det inte bättre då? Absolut Tänk dig, mm. hela familjen kan äta det mm. Det här alltså. var för män Okej okay. Det är inte för mig. Nej, det är fan. Men det är bara en man som äter det. Det är så här enkel mat. Jaja, ja, alltså det är ju inte så här fancy food. Nej. Nej. De hade i alla fall Men en pizza. Men det behöver inte vara fancy de food. De hade i alla fall en food. pizza. Okej. Okay. Där de knäckte två ägg på pizzan. Råa. Och la in den i ugnen. Så att det blev alltså Off. fried egg på pizzan. Baspizza. Alltså. Antingen är det skitäcklig eller jättegod. Asäcklig låter det som. Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. <laughs> Men ähm. Um... Alla. All uh, men jag får det jag undersetta en food challenge. Jag har bara satte den här man versus food killen. Ja. Uh. Och han ehm um, alltså han var akurat typ ätsa as ekli fettingmat. Ja. Uh. Men där är det en sån food challenge att du ska äta det på minst 3000 sådär. Det är så han ska kolla vem nej, det är inte det. Sen ska kolla typ vilka som har den bästa typ skulle jämföra uh -huh. såna här han har också typ the best hot dog grej typ i hela mm. USA. Mm. De var i San Francisco skulle han jämföra och så han har typ olika bean recipes och vänta, det var coolt men det var as Alltså det en... det var inte gott alltså jag känner inte mig så här oh my god för gott. Okej. Men det är ju en jävligt fin tunn linje mellan att bli iklädd av dem där och tycka att tycka till skit. I alla fall tillbaka till att googla saker, det mångår bra. Mhm. Mm ja, uh, så citat eh uh, kattungar hundkladd. Eventuellt din hundkladd. Okej. Det ska jag bara mågkladdkaka typ brownies recept. Men alltså blir inte du mer sugen på att vilja ha dem om du googlar om oss sitt kontoret och inte kan göra jo, det. Jo, för då börjar man tänka på andra andra mm. andra saker. På An annat, ja, An annat och annat och andra saker. Okej, okay, jag vill bara ta någon typ totalt, totalt Anneline. Kan vi beskriva för folk? Eller vet, vet vad jag ska bara säga. Jag ska bara säga det så så vill jag ha din reaktion. Grå mjukisbyxor. Mm. Livet. Mm. Okej, okay, lyssna. Alltså nej, sådär så det är så hingen bra. Din då så nice. Mm. <laughs> Okej. Okay. Folk, folk Vet inte det här. Nej. Nej men alltså folk vet inte det. De har ingen de har ingen aning om vad gråmjuksbyxor innebär. Killaret. Nej men då de, det är det de inte gör. Jo, men de fattar inte för de har på sig dem. Jo fast det är för bekvämlighet. De förstår inte effekten av jo, det. Jo, det är alltså det är, de fattar, de vet. De Tror du vet. de vet att gråmjuksbyxor är typ som afrodisiek? Att det är som, jag vet inte, att det är fördiselaka, fördiselum. Afrodisiek. Ah, Okej. Okay. Hej, jag har gått till London i flera <laughs> år Är ni goda? Men ah, alltså, det, det, det är såhär Vad jag vet så vet de inte om det Förrän som han berättade för dem Är det Mäli utan hoodie till? Alltså den ultimata, det här ah. pratade vi om med några andra Hoodie momsar, Typ på väg till ditt lopp mm. Den ultimata är ju vita gulpasskor Ja, oh, och sen så, så grå Gråa, gråa miks, vit, vits, vit, vit linne, linne Och så såhär grå, grå hoodie till Och grå hoodie Exakt, yeah. ultimata Jag vet, jag vet, alltså på en på den rätta kroppen. Eller jag vet du var så här äh, fantastisk kroppen du bara liksom hela det hela grejen hela den här effekten. Det är ju mysigt att de. Vi ska prata till dem. Det här lite här jag bryr mig inte I'm still I'm uh, rocking it. Too. Nice. Uh. Jag sa så här till dem och bara tänk i den där outfiten och sen så du sönda och ni går och hyr film och så tar du in dina äh, armar uh, runt hans midja och kramar mm, honom i videobitsiken. Mm. Det mm. mm. där. Jo, de är, de är, de är Jag såg faktiskt några med dem Nyligen Men alltså, grejen är såhär, det måste ju vara typ helt och rent Det får ju inte vara såhär, gamla, jättetrasiga mj Mjukisbyxor Nej. Och jag tycker gråa knäcker av Speciellt om det är så färskt, det ska vara såhär krispigt, vitt, grått aha. Och såhär, att de ska vara lite tjocka i tyget Så de är såhär saftiga mm, mm, mm, I love Ähm, um, ja anyway. Vad är, vad är, vad är, vad är, är Våran motsvarighet? Jag vet inte, vad är våran motsvarighet? Ibland typ så linne och hot pants hot pants för alla. Det uh, oh. känns väldigt 98 i uh, den luckan. Ehm, oj voilà. Det är typ alltså, jag vet inte. Ja, ah, jo, leggings kanske och natlinne. Mm. Men jag tror inte det är inte som att effekt för att det är inte som att killar killar så vanligtvis i leggings. Det är så konstigt att de bara, oh my god, vad kvinnligt att ha på sig leggings. Fast det kan också vara så här lite färge lite crispigt, lite färskt. Kanske mm. lite, um, jag vet inte. Enkelt. Det var bara missionen för det. Det är, det är, det är bara, bara, bara, bara. grå mixboxer. Is det schysst I med? Mean, jag måste vay vara mutvaret. Jag måste fråga lite till Kimps här. Okej, okay, lyssna, lyssna, lyssna, lyssna. Jag ska berätta en sak. Jag ska berätta en historia här nu, som med våran kompis. En kille ringde henne. Han är intresserad. Hon är aldrig riktigt när i historien. En kille ringde våran kompis. Mm. Han är intresserad av henne. Han vill träffa henne. De har typ halvt bestämt att de ska ses ändå. Det var sån där. Okej. Så han ringer med Samba det här enda i London. Så han bara <skratt> fasen <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ni kommer där. Vi ska bara med den här typ av samma om han, liksom, skulle träffas. Ah ja, de skulle ju ses fast. Så vi säger att hon skulle ses på kvällen tror jag det va. Okay. Och han ringer så här på dagen. Okej. Okay? Mm. Sen bara vad ska jag göra alla och hans enligt hon sa skulle hon gå på bio det var hans förslag. Det var så hon uh. hade lagt upp hela grejen. Hon var inte så super intresserad av att träffa honom men ah uh, ja whatever liksom fucking. Var på. Han ringer henne. Och bara, ja men vad ska vi göra Lalla, vad ska vi se Det är för inte samtalet överhuvudtaget det, mm. det är hon som, hon typ bara, okej okay, men Var, när Lalla försöker okay. skriva upp Som tjejer alltid gör, så ska vi ha lite struktur <laughs> Var på killen Bara, du förresten Vad kostar han biobiljett? <laughs> vad? Jag svär Han bara, vad kostar han biobiljett? Hon bara, eh, äh, vem du, <laughs> Hon bara, tolv punter Hon bara, tolv punter kanske? Mm. Om Barbara vendes ska jag googla då att Sambaa googla det ah, utan skam i sitt liv. Om okay googlar så där så om Barbara visste det hon. Bara, ah, Varför visste det hon? Va? hon då? Nej men estime hon visste ah, inte exakt. Okay. Så hon googlat så om bara typ 11 och 80 vad fan. Men jag vet det exakt då. Nej men alltså hon typ hon bara ville säga okej, okay. bara själva grejen. Ja. Okej, okay, jag ska googla det uh, åt dig. Nej men var så här typ var du ställer världens dummaste fråga just nu som uh. kommer ut i totalt vi, så vi kan vi kan få vi reda på svaret. Jag fattar. Så, så hon sa till honom och hon bara, ja men 11.80 eller vad det nu är Du borde ta ett screenshot och e-mail lite till honom också Exakt så, så, <laughs> så vad heter det Ja men så hon Så hon sa till honom 11.80 eller vad fan det var för någonting um, Och han bara okej okay, okej okay. Typ såhär till slalla, de pratar om lite annat Och sen så bara <laughs> Så bara, han bara du Vad är åldersgränsen för typ ungdomsmiljett Hahaha <laughs> men oh. då vet inte för mig, hon bara, alltså, Lena, jag inte vem hon var aså Lena it wasn't I wasn't I wasn't I wasn't det skulle svara ens på en oh. sån fråga oh. och värt att tillägga att båda de här människorna är långt över 20 långt långt, oh, långt över 20 Okej okay. så en typa alltså även nu 18 eller låt hämta hon var massa du kan inte pol vara av det går inte han okay. är typ 2 eh, meter lång så det var planerna så att försöka få in henne han en, försökte en, en på riktigt grej. på en date först fråga om priset på en biljett uh. och sen kommer in inte. på ungdomspris Okej okay. så okay. hon ba, alltså, vennen, du kan inte bara alltså när du kante göra det alltså du skämer ut mig okay. totalt Okej okay. men ni alltså hon och han pratade fortfarande i telefon ju Ja ja, ja allting är på telefon Okej ja ehm så hon bara vill köta göra la la la hon var alltså du du är du är 10 och det blir som att du typ 10 år yngre mig. Okay. Så ska jag gå på dejt med någon som är 18. Plus mm. att du tar mig till långt, du kommer aldrig komma undan. Uh. Så han börjar ju jag kan försöka la la la. Mm. Sån typ av vet du, okej, okay, alltså gör det, skäms ute på egen hand, det jag gör. Okej. Okay, uh. Vi stör separat att kär. Uh. Ja, tack, uh. typ så. Anyway, so buy me the candy. <laughs> uh, eller, och sen så så må kan okay, skitsamma la la la. Ehm, vad fan var det hon sa sen? Hon bara, "A" uh, och sen så ehm um, så just det, just i sommar vet du vad jag skämdes så mycket Lena. Det var så obekvämt situationen att det var så här, vet du vad, det är lugnt. Jag kan betala min hyra i valet. Vad fan säger? Nej. Mm. Han bara, okej, okay, vad bra. Glad we have that settled. Nej. Exakt så. <laughs> <laughs> Fast inte turen inte så här argt utan bara så här Ja, oh, glad att det gick typ. Ja. Oh, han uh, uh, typ uh, uh. så här just det just innan själv. det här så har han sagt det att han bara <laughs> han bara så har du pengar jag, i så fall. Hon bara, vad menar du pengar? Han bara, han bara nej men alltså om vi behöver det, har du pengar? Så hon bara, ja det är, det är lugnt alltså. Jag har lite pengar ifall vi skulle behöva till, till din, din dejt med mig. Jaha. Ja. Och sen så säger hon, hon bara, så hon bara, lalalala. Så hon bara, vet du vad, jag kan betala min egen blätt, det är lugnt. Så hon bara, okej okay, men glad we got it. Så hon bara, ba ba ba ba. De ligger på, de bestämmer att de ska ses typ så här med där hit och dit lik de ligger på. Han ringer tillbaka till henne en stund senare och hon säger just just det så här så hade hon sagt hon bara ehm um, hon bara vet du vad Varf varför varför varför ville hons bjuda mig på en date om du inte har om du om din direktivitet om du då? Uh, uh. Varför ville hons göra? Och säger det? så här som ja, ja, ja, ja. Okej okay, bra. Hon bara varför, varför tog du inte bara någonting sånt typ ska så gå och ta en drink lalla la hit och dit gå på mig ja vad som helst. Mm. Sambehållen tillsammans och rätt och rätt. Så ringer tillbaka, så han tillbaka sen han bara du vi ändrar det vi går ta en drink istället. Alltså jag har ökat det Tack Med uh, hans liv Med hans liv um, Så hon bara okej okay, Fine ba, oh, Så det blev okay. en drink i alla fall De gick med en drink och sen ah, nej, nej nej nej Vänta nej. Det blir värre Så hon bara okej okay, vad ska vi ses Lola Så han bara <laughs> Så han bara kom vi kan gå till Weatherspoons Världens livs Alltså för er som inte vi vet Weatherspoons Det är typ Alltså det är typ Eventyr ska förklara vad vad vad vad motsvarigheten är. Det är typ är. Och pubbar. Uh, alltså pubbar. Uh. Ja, alltså det är världskastaste. Det är typ som en mall av pubbar inne i en och det stinker och det är as. Men det är bara så här det billigaste typen av av konsumppub som finns i hela England. Så han bara vi går dit eh uh, så alltså. så han bara varför vill vi gå dit? Han bara så it's cheap and cheerful. Okej, <laughs> <Hey>, malaria, han? <laughs> vi är det 20 någonting. Jag har ingen aning lite typ så här någon någon som är 20 år fem. Okej. Jag är en exempel. Anyway så hon bara, okej, okay, talalala. Så hon typ bara, men... Så han bara, men det är skitbra, för jag har en flaska brandy också. Så hon bara, fast du kan ju inte gå in på puben med din flaska brandy. Åh oh, nej. Och han bara, jo, men det är lugnt alltså, det är lugnt. Jag, jag dricker ju så här på kameran. Jag ska inte fatta vad han säger alls, alltså. Så han vet inte, han verkar inte veta... Nej, han fattar ingenting. Han har, jag tror inte att han har någon social regel överhuvudtaget i sin kropp. Mm. I sin själ. Så så slår jag med att han bara, nej men det är lugnt, jag kan dricka det utanför. Mm-hm tror det hon gick på David idem. Eller tror att hon ja, bokade det dit. Någonting med innan. Ja. Alltså inte det. Jag vill bara jag vill bara alltså när med där är typisk ehm um, London. Jag har aldrig åkt utanför min hud vet inte någonting annat än eh uh, Channel U Youtube. <laughs> Ni måste förklara Channel U. Ah, okej. Okay. Channel U Youtube ehm Zatta TV alla London bara med typ massa grime och och inte ens etablerade artister. Kan man smsa in och välja låt? Ja, typ och det är bara massa folk som rappar och yo yo blood in it. Uh. Asså det är verkligen ah uh. ingenting nå bra ever. Ah uh. någonsin. Typ Men alltså, jag vet inte, jag, jag känner bara så här, hur tänkte han? Ja, det handlar inte om att vi måste alltså jag tyckte alltså det var bara normalt för honom ah. det så här okej okay, men kul ska hänga hur ska vi försöka göra det här ehm ah. um, så enkelt som möjligt och vi ska bara typ uff vi är 16 år och vi ska bara Men vi är här inte 16 år försök mena det är inte ah, det är inte det inte den nivån. Jag vet men fan han pratade med henne mm, alltså jag vet han pratade nog med henne han bara okej okay, men lyssna så YOLO <laughs> YOLO <laughs> Jag vet inte vad jag jag jag pff. Jag passint hon har inte pratat med er. Har du pratat med Nej, henne? Nej, jag tror inte att hon gick inte på grejen obviously. Ehm um, ja. Yeah. Och sen så tror jag inte att de snackar mer, men jag tror att han fortfarande tror att det där var ett helt okej okay sätt att bjuda ut någon på en date. Okej. Okay. Vilket är heller. Men det är för mycket att förklara, det är för mycket att be om, det är för mycket, att... det är för mycket allt. Ja. Mm. Det är för mycket London bara. Men alltså, ja, jag vet inte. Jag har... jag för jag alltså jag grät av skratt. Jag grät mm. av skratt när jag hade den historien. Mm. För det är ju bara här, hur hanterar man ens någon som är så out there att han inte fattar att det där kanske inte jag vill bara säger det han han inte de pengarna det han inte om någonting men om du inte har pengar just då bjud det kan man så har... gör någonting det vad heter det? alltså fan juk ute vill prata engelska lite den ehm alltså ja did you come ba? Ja men alltså, exakt och på en ta en happy meal tillsammans. Ja, uh, McDonald's glass. Varför ska det gör det så komplicerat och sen det blir bara fel. Alltså Katastrof. Verkligen katastrof. Jag tror jag hade... Jag vet inte vad jag hade gjort. Vad hade du gjort? Jag vet inte. Alltså, jag hade nog blivit... Jag hade varit stum. Uh. Jag, hade, jag hade nog inte funnit orden för att ens respondera. Jag hade bara, um, oh, yeah, so, something came up tonight. <laughs> uh. Um, ja. Jag kallar you tomorrow. Ja, men typ. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, det är bara... Alltså, okay, det liksom. finns så många roliga historier ändå. Man kan... Men alltså, kan inte snälla, har du hört någon rolig... Du måste ju berätta. Um... Uh alltså det väntar någonting. Du vet hans 4 år länge mig, det måste ha varit massa roliga saker. Alltså roliga. det finns massa och massa och massa massum som jag ehm um... kunde alltså de sjukaste historierna. Jag vet alltså okej, okay, en en kompis skulle träffa en kille en gång. Men det här var en kort grej, mm. men han tog ju sen upp en date, han var bara... alltså hyped på typ Och de skulle typ gå ut och... Så gick de till Nando's. <skratt> Nando's är typ... En äh, <skratt> <typ>, äh, <skratt> kycklingrestaurang. Taco bar. Typ. Ja, typ. Och sen så skulle de äta så här bra. Så hon ja. bara... Ja, ah, hon måste ge hemta några såser du vet så här. Men när han banana sko cool, cool. sko tog han fram en stark sås under sin jacka. Nej, stark sås. Ja, ah, en sån där sorts aptis. Han låt, hade den hon... i fickan. Ja, så han läkte på bordet. I kan runt med en en en hot sås i i full stor leken. Ah, ja, alltså i hans ficka i hans fickficka. Hon bara um, hon bodde ba, måste han bara ni alla köpa extra. Hot. Hon bara, öh, okej. Okay. Men alltså, jag vet. Ingen hyfs överhuvudtaget. Vad fan tar med sig en egen sås till restaurang? Jag vet. Hoppa precis. Men varst det? Är att de här killarna får tjejer här eller hur? Eh, uh, ah. Uh. Ah. Uh. Men jag, jag vet inte. Alltså mm. it's beyond me. Gör för ingenting. Nej men okej, okay, jag hörde henne lugn så. Oh my god. Ehm, um, så vi kom vi skulle gå på date med en kille och den här killen, han här kille är rätt ehm um, han är liksom i, in the industry okay. i London. Vilken typ av industry? Ehm, um, typ komiker. Okej. Okay och han är så här typ och typ varje gång han är på man är på hans show typ ska han alltid driva om tjejer och speciellt om hygien och han <skratt> typ alltid ska spela så här I'm <skratt> sorry. Jag hatar dem inte. Typ, ja men, ah uh, jag ska alltid ha min ehm um, någonting <skratt> <skratt> uh, det där med att han är anti antibakteriell anti whatever. Och sen går du hem till det huset så säg den typ super smutsiga och man bara håller privat då familjeskriss, det är så jävla fresh för bla bla bla. Mm. Och det är hans grej alltså han ska alltid haka på tjejer typ mm. när när han är på när man är på hans show. Och så hade hon gått hämta honom. Mm. Och innan de gick hem, de hade träffat också och käkat på Nando, mm. Nandoz innan, jag vet inte, vad stött kring. Det var hennes grej, alltså varje gång hon gick på dejt uh -huh. så tog de henne till Nandoz <laughs> av någon anledning. Jag vet inte varför. Jag, jag tänker inte säga någonting om det där, jag tänkte uh, bara, men alltså, let the one slide. Ja, uh, let it slide. Men vad heter det? Så har de gått hem till honom. Ja. Uh -huh. Så då instått så här, hon bara, okej okay, cool, och du vet, det finns några keygrejer som man kollar på när man går hem till en kille. Okej. Okay. Vad är det? Frågar du mig? Uh. Jag skulle kolla på allmän uh, städnivå. Och typ uh. fräschhet, kök, badrum typ. Ja uh, tack. Badrum. That's the key, badrum. Mm. I alla fall så hon går in så här och går hem till honom. Och sen så när man är i London med London människor som är födda här. Mm. Det är inte ofta man går hem till någon och de bara I'll take off your shoes. Mm. För att de är liksom, det är liksom deras grej. De mm. det, det är Har som hemma. Ja precis. Men utav respekt så är jag ändå av mig om det är, så här, mm. det, om det är hyfsat okej okay, whatever. Mm. Hade hon gått in till honom så Hon var i verkligen saker överallt på golvet och hon var. Ehm. Um... Tog hon av sig skorna? Nej, så hon gick in först för att han gick in med skorna typ uh. till en viss längd hon hon såg inte att han tog av sig dem ja, och hon gick ju hon såg liksom att det var jättesmutsigt på yeah. mattan typ alltså längs med ja, uh, kanterna. Ja, uh, kanterna så var det som liksom så här brut och hon bara oh my god, vad fan. Mm. I alla fall, hon sa ingenting till honom. Mm. Så hade hon gått in och så precis innan hon skulle gå in i vardagsrummet Där det var jätte, alltså hon kände av Alltså is, det är inte rent här inne mm. Och så hade hon bara, han bara kan du ta av dig i skorna Typ, och hon bara Åh oh, okej okay. I alla fall så hon tog av skorna och gick in med honom mm. i vardagsrummet mm. Mm. Um, Så han bara, ska vi kolla på lite Om det är för det eller bra Han bara ville se, jag bara jag vet inte typ, not, uh, Vi kan kolla på vad som helst Okej okay, okej, okay. ah, jag vet vad vi ska kolla på Han sitter på en show med sig själv du driver. Alltså med sig själv. Du driver. Utan skam. Han sitter på det. Hon bara, ah, vi kan kolla på det här. Hon bara. Um, alltså hur självupptagligt. Han sitter och dör av garv. Nej. Jo, åt sina egna skämt. Han bara, ja, yeah, ja, jag har den här. Jag bara, nej asså. Nej. I alla fall. Sen så hade hon, bara, ah, hon bara, sorry. Hon bara, jag måste gå på toaletten. Är det okej? Okay? Hon bara, lalla. Mm. Hon går in på toaletten <laughs> som är... Hemma, nu vet du vad. Hämta jemi en handflata fylld med bajs och låt mig keta det på väggen och det kommer bara rena det här inne. Du överdriver. Hemma det var så smutsigt. Alltså det var typ det där man har tandborsten ah, i det här ah. vad ah. det var glaset. Ja. Det var så här genomskinligt, fast det var det brunt i botten. Nej. Alltså själva toaletten, det var typ alltså det var verkligen bajs kvar på krumparna. Nej, nu överdriver du. Nej, jag, jag ska inte hon bara så det, det var så äckligt. Ja. Yeah. Alltså för riktigt hon var det var så äckligt att det är inte menar inte att andas på plats alltså man vill hålla andan när man går i någonstans hon var ju väldigt sa någonting nej hon bara hon var verkligen fruktit hon var typ bomb lite typ stum hon var vad var ju lugn alltså gick inte ens på toa så som att det var det och fan alltså vad sa hon någonting till sen i alla fall så gick ju därifrån så hon var ah typ jag måste typ gå snart eller lite dit och hon bara okej i alla fall I'll be back så hon bara jag vet nästa stationen och sen hem sen bara inget mer efter det Och den här killen håller på och driver med tjejer och det är så. Jag alltså han har blivit ett stort nu och han är inte värsta komikern och jag uh, uh, uh, uh, yeah, jag just bara to... hit. Hon borde typ bara skriva en bok. Hon borde om han anonym insänd när om hans egen alltså, nivå. Alltså hur egen... vågar man ens ta hem folk när nej. visst om alla har en dirty moments men men uh... nej nej alltså där är på en helt nivenivå. Det där, det där är liksom så här att han är att han inte har att han inte skäms över att ta hämn mot när han vet att hans badrum ser ut så där överhuvudtaget och det, gör inte vi killar, det, gör det. det är inte med killar ju det tjejer vem som är älst. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. alltså det a ah, det finns så många stödda datehistorier men eh um, ah, jag vet inte jag får ju för Och det kommer. Gräva in nyvalvet lite ja. eller hur? Hur sån helt annan grej. Har du lyssnat på The Weeknd? Vet du vad ta livets längsta paus. Jag går. Jo, tjut själ. Jag vet, okej, vad för meningslag? Jag vad meningslag? Jag vad meningslag? Jag vad meningslag? Jag vad meningslag? Okej. So um um, um alltså um, alla uh -huh. lyssnare uh -huh. på the weekend när det kommer ut. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Um och du bestämde du det för att <laughs> jag ska få gå emot the hype. So <laughs> <Så> jag måste <laughs> <lite. laughs> Okej, att jobba på Holy the mystery i det hela. Så när folk frågar mig, de har lyssnat jag bara, alltså de om oh jag, jo, vet du vad, eller höll på Valerie en gång. Har du lyssnat på Valerie en gång? Ja. Uh, <clears throat> han är helt fantastisk. Alltså jag vet, okej, okay, alltså alla kommer att hata mig, men jag tycker han är helt fantastisk. Jag har bara inte hunnit lyssna än. Alltså jag är skitupptagen människa Och jag vet, det, det roligaste för allt det här är att du har sett dem live Vilket väldigt få människor har gjort jag Tillsammans vet. med mig i somras på Jag vet, jag vet The wire, wire. <laughs> The wire På wireless <laughs> ja. In var... Baltimore <laughs> <laughs> Jag älskar men, att du vill göra en punkt där um, Men asså jag vet, jag vet Men jag, jag vet. har inga ord, jag har inga ord Okej okay, men asså om folk, folk, inte, inte om folk Men folk som känner mig vet att jag är super teknologiskt um, Challenged <laughs> <laughs> Just call it what it is. Eh men alltså jag typ um, aldrig. Men vet du vad vet du vad jag vill bara säga så här eh skita själv och Jo men jag ska alltså vet du vad jag ska köpa hans skiva. Jaha. Och så ska jag lyssna jävligt mycket på repeat på allt. Ja ah, alltså du får ju precis som du vill. Jag säger bara att du missar någonting i ditt liv. Nej men jag vet att det är fantastiskt. Glädje, vet du vad jag ska köpa han på iTunes idag? Kan man köpa han på iTunes eller? Ja uh, ja. Jag köpte så... faktiskt en album första gången och går på iTunes ever. Vemns album? Ehm um, typ John MC Xrow. Vad heter han? I mean, ehm. Vadå, bara så att det var några kompisar. Mhm. Mm som våra kompisar hängde med. Okej. Ni liken. De är typ ja, vet du. De är typ ett gäng olika producenter, låtskrivare. Vad heter de? John MC Xrow. Okej, okay, jag vet inte. Men typ så här jom, ja. det så här jobbit. Ehm, um, vad heter det? Samlingsnamn. Ja. Mm. Alltså typ en massa bokstäver som man aldrig kommer komma ihåg. Fast jag tror det är John MC Xrow nånting. Okej. Okay. Okay. Om det är fel Och om vi visstna får de ska se vad det är nästa gång. Okej. Okay, men de är jätter duktiga. Uh -huh. Och du köpte alltså deras album på riktigt. Ja. Men de jag vill supporta Laura i våran. Okej, okay, men lyssna, en hel men vet inte klart. Okej. Ah. I alla fall så jag köpte för första gången i mitt liv mm. ett album by iTunes. Jipp. Totalt sån kall 28 år. Ja, så stolt. Men alltså jag är faktiskt det skäms lite någon. Det är lite pinsamt. Mm. Det var det väl. Men det är att köpa ett album by iTunes. Ja, uh men -huh. att jag aldrig har gjort innan. Alltså det är inte skämtigt absolut inte drag. Jag tror inte att de flesta människor har ens köper. Jag tror så jag tror att de flesta typ streamar så Spotify. Okej. Jag kan vi då. har aldrig laddat ner en låt. Jag vart hemma hos dig och det skiv förrådet, typ skivföråd är typ jag vet inte 2001. What is it? Hallå. Blandade Va? 1998. Oh my god, expose bara... me. Expose me lidat. Vet inte... du vad? Okay. 2001 was a good damn year. <laughs> Okej, men jag skivsamling består Mental Jordan, Mental Jordan, Brian McKnight, Odyssey, Odyssey, Poison. Det var ta musik. Det var vilken bra musik. Ja men tack. Okej, nej jag kan inte prata musik. Så va. Men det inte går. Okej, nej, det går inte. Fast alltså mentalt så är jag där. Aha. Jag har inte fysiska bevis för det bara. Fattar du? Alltså man säger typ visa playlist eller bara liksom, det handlar om playlists han låmbjätta är. Vad Mitt Ytta vi... är med The Weeknd för att det känner jag. Oh my god. Ja men det är sant. Jag behöver bara lyssna på det en gång och se kommer jag känna han direkt. Ja. Ja. Ja men alltså. Ja men jag håller med dig. Jag läste hans stora grejen efter när det släppts igen också. Mm. Vi hängde med. Jag älskar vet du vad det bästa med dig är? Att du du är, är lite teknologiskt efterbliven när det gäller såna här saker. Mina rill så här Twitter, Instagram, Facebook, då kan du kan det allt. Nej men alltså. Inte allt men. Nej men alltså du, du, du på jag, du min min uh, internethistoria är intressant. Alltså jag har följt med utvecklingen fast mm. jag did it reluctantly. Wait, they reluctantly. Motvilligt Mot, motvillig man säger. <skratt> <skratt> um it's the Swed and me. Nej men ehm um, jo i alla fall i mm. början det ju med MySpace. Ah, Eller high five. Ah, Eller Facebook. Innan det var fan det face. Play ahead. Nej men vänta Livnar Storm. <skratt> <skratt> <skratt> jo men alltså okej, okay, så började med Livnar Storm. Aha. Uh -huh. Um, oh, the Lunar Storm Days. Så jag vet memories. Eller uh. fall i Lunar Storm så var det play ahead. Jag uh. spelade, var det faktiskt facepick? Kommer du face? ihåg Facebook. Nej. Facebook var en grej för så jag upptäckte Nandos. Okej, okay. första hey. gången. Vad vad vad är grejen med Facebook? Det var Facebook, det var samma sak. Det var typ en community site grej. City Surf, för det där var det där. Var det för det? Nej. Inte jag heller. <laughs> var det för <på> det? <laughs> Indre där. Maybe it was Autumn Blood or something död död alltså vad def game chatten jag kommer, du, nej, nej, nej, nej, nej, nej, okay. kommer ihåg det här var five. inte jag förresten <laughs> <laughs> Ja ja vet du jag hade high five va <laughs> jag var high five <laughs> det var high fives lil nej alltså eh, ja. nej, men o uh, uh, played men high five det uh, det har lite den här riktiga omfängen erkänner att du var en typ. av de människorna som och det här lärde jag mig nyligen för visst inte om att han fanns förut mm. men jag erkänner att du var en av de som hänger på Black Planet <laughs> Nej Okej Okej okay. okay, men lite bara fast Fast Det var faktiskt en tjej som gjorde en fake profil Jaha. Med min bild Och okay. 32 bilder i sitt ansikte Av mitt ansikte Va? Ja 32 bilder Vad har bilder. du tagit om så? från vetta från oj oh, från my space typ på vetta fan alltså hur hittar bort då eller vad i alla fall jag var på my space och sen uh. skrev um, någon kille till mig där han bara oh by the way is this you on black planet red velvet diva elenor you're but no så skickar han länken till mig så gick jag in uh. så han skrev så här bara ah uh, i'm a very international woman that travel all around the world and from everywhere blah blah please contact me han då så ska på relationer med folk som skrev på hennes Alltså, och profil det... och allting och jag bara uh... <laughs> alltså det när långa passet men hur uh... fick du bort det? I alla fall så hade jag tvungit skrivit ut dem till MySpace-medljorna och nej jag ska jag bara Black Tablet-medljorna mm. och sen så skulle man ta bild på sig själv typ med dagens staty med säga I'm not bad blah blah, blah blah. Så, så tog den bort det och sen så mm och så det hände på MySpace det. också i och för sig. Å ja. start Jag står so internationals so liksom yeah. oh my god. Nemissa folk det folka stod när de gjorde sådär roliga svatten hemma i MySpace-tjejen. Ah. Skrev till mina riktiga kompisar och sa att jag var fake. But she is not the real Munia. De var ehm um, okej. Okay. Alltså Nemissa va? Orka med cyberdrama. Ja, alltså för riktigt, jag fattar ingenting okay. med i alla fall MySpace. Och sen, jag det roligaste var, okej. Okay, mm. Jag är ju som sagt teknologiskt efterbliven. Aha. Uh -huh. Och jag hade äntligen lärt mig hur man la en låt på sin USB-sida. Uh, uh. Tre år efter alla andra. Okej? Okay? <laughs> okay. Jag hade äntligen lagt upp en låt. Och jag brukade klicka in på min sida för att kolla hur fantastisk min sida var. Uh. Right? Uh. Precis då kommer Facebook in i mitt liv. Precis när du har fått din låt. Precis då jag är jag på dem. Nej. Nu tänker jag att vi blir, Facebook, vi blir medlem på den här Facebook-grejen <laughs> bara för att Hallå jag pysslar ett jag har så hårt på myspace. Uh, ah, ja alltså vad koder och allt hela grejen. Morgon <laughs> jag har också bakgrundsbilder ja, i destostens. Jag är, jag HTM ansikte. alltså vi HTML kodade ju. Tack. Vi var inte experter. Jag nej alltså jag blev eh äh, äh, äh, vad heter han tack Bara för att jag bara hot i ml-slash Ja, jag gjorde bakåt-slash Sådana där Bara aslånga kår Jag fattar ja, ingenting Ja, typ såhär Bakåt-slash, pink Framåt-slash Och så kollar man Så plötsligt var man bara Okej, okay. och så bara Wow Och så fungerade allt en Så helt, man glittrade Ett helt universum Men vet du hur mycket innovation. jag hatade de här, de här speciella amerikanerna Som, jag vet inte Trodde att det var Ett äh, Jag vet det julafton på Netflix. Nej, nej nej nej nej. Nej nej nej nej. Ska vi göra ett här roligt grej. Ska vi ta det här. Nej, nej men men det. vad ska jag säga? Vi tror det är så roligt. Ja. Det vet. Kommer nog det här Top Friends grejen från Iceberg Mamba, va? I'm number 5. Ah. Ja ja ja. ja. What was your top friend? Can <laughs> okay. I be your top friend? Mamba is a machinist all this week. The number 1 man, yeah. Jag vet. Men lyssna, alltså de här människorna som hade så mycket plotter på sin alltså, profil att det tog 30 år att ladda sidan. Det är svårt att dem i mitt men jag ville vara som dem lite. Men alltså, det är asfult. Jag vet, det var typ två månader. I kept my simple. Men jag ville vara simple sen. Sympotten. Nej, men det var bara... I alla fall. Så kom Facebook och jag bara, så jag parla inte. Vad fan, hur ska man lära sig hela grejen? Men sen så var... Det är ju sjukt mycket enklare. Ja, det var asenkelt. Men så nu kom Instagram och jag bara, uff, och nu Cinemagrand då? Va? Vad är det? Det är typ... För att man ska spela in, man spelar in så här små korta snipet till videoclips. Ah, ja, men allt jag har sett på Twitter är att tjejer bara hänger upp och ner och gör alla sorts uh, oh. konstiga twerk grejer. Oh. Oh. Vet du vad? Det mm. vet du vad? Go Jag vet inte, jag gör aldrig det bara. Men vet du vad grejen är, det är bara såhär Fast det finns Youtube, jag fattar inte riktigt, vad är grejen? Jo men alltså det är små, det är korta klipp Jannie. De bara, ja ah, men man går in och man ser lite Kom till punkten direkt, 30 sekunder Bam, we don't need any more Kan vi bara erkänna att alla de här verktygen är bara till för, för, för, tjejer, för tjejer som är hoa För tjejer, att, ja Vad heter ordet, de blir bara Här, visa ah. allt Precis, mm. typ men ja, fast, äh, alltså, Instagram. ska vi se den på Gram oss nu väl? Mm. Ja, absolut inte jag. <skratt> Nej men um, ehm Amelie ja, var det. Det, det. alltså du de har inte typ inte sett någon göra något roligt så här riktigt. Att man kan inte göra något smart, något intellektuellt, något sånt där. Det blir bara roliga klippar ändå på 30 ah. sekunder. Bara som how as shit. Ja, det är det är de gör. De, jag har bara sett chefen skaka på rumpan. Ja. Uh. Det är typ bara två klipp jag såg som var bra. Jag ska <skratt> jag har inte sett några. <skratt> Nej men <skratt> så jag, jag, jag, jag har inte sett. Jag har faktiskt inte sett någon. Jag har bara sett där små klipp från folk hör twittat om fasen, alltså screenshots. Ja. Såna ehm jag jag har kommit fram till ett sätt att kategorisera människor i mitt liv. Hur? Du vet The Wire som mm. vi nämnde förut. Mm. Då sätter den eller? Mm -hmm. Ja, mm. bra. Eh bästa alltså laptop 5 eller om inte top 3 <skratt> bästa serierna ever i världen. Jag får bara göra en liten parentes Aha. i den här kommissionen. Det finns en serie som vi måste se som heter som heter Breaking Bad. Alla pratar om Breaking Bad. Alla breaking pratar om den här. Alltså, jag jag vet vad det händer dem? Ja, men det den är ju till en jätte deprimerande. Nej, men det är ju till en jätteball så här mörk den i ångest. Ja. Uh, om min pappa är inne så vet jag att den kommer ha ångest. Ja, men alltså den är ändå bra ångest. Det är sån där uh... Ja, men säkert. Nej, men alltså jag tror också att den är skitbra. Jag också har jättemycket bra om den. Okay. I alla fall, vad den tills avslutat. Min min <här> min teori är <här> jag snackar med en person. För det första låt oss bara etablera att The Wire är Fantastisk. Alltså fantastisk. Fantastisk. Right. Jag pratade med en person. Frågade den personen, "Jag bars it wear." Istället personens svarade. Personen svarade, "Jag kollade på några avsnitt, det var tråkigt. Jag gillar New Girl bättre." Vet du vad sa Va? Vet du vad? Ni menar all aldrig med Va? mig igen i Vi ska ju att nu. Eller ni lyssna, jag förstår om du aldrig har person som att new girl. New girl, alltså i mitt i min ansikte new girl. Oh my god. Kolla. Kastad not är väldigt väldigt nära. Jag kan säga så här liksom. <laughs> Okej okay om du aldrig har sett The Wire eller du tänker så här, fan borde se den annars bra eller att du typ inte är intresserad heter en chans. Men alltså om dem tycker att det är tråkigt så vet jag ingenting om bli. Nej men det är bara så här hur alltså du du är ointelligent. Förlåt men du är uh. korkad som människa uh. om du tycker att The Wire är är är, är tråkig inte synd. Alltså jag kan förstå så här. Jag kan förstå att det tar tid att komma in i den. Jag kan förstå att man kanske inte har gett en chans. Och vi kan också diskutera man hoppa in från du vet random avsing. Ja, ja, liksom. man måste ju se från början givetvis. Uh. Men om du Och sen där. våga jämföra det Nej men alltså e e Efter det bara, hejdå, hejdå Va? Alltså, konversation är avslutad uh, Basically, the very best The very best, <laughs> om du inte gillar den Om du tycker att den är tråkig och du vill heller kolla på New Girl Prata, tilltala aldrig mig Nej, inte mig heller, och, och alltså... poka aldrig mig på Facebook <laughs> <laughs> Pokningar Alltså, vad är det för Alltså, dem? vet du vad en kompis till mig gjorde Ni, Till kompis, en kompis än hon, mig uh -huh. Utan skam uh -huh. På Instagram, right Då okay. la han upp en bild och bara, mm. do people still poke? Och det var efter att han hade pokat mig först, right? Det här var en kompis. Uh -huh. Och så pokade jag honom tillbaka bara för att, fine, du vet, du är lite äldre. <laughs> I'll keep you in the loop. Fattar du? <laughs> en sympatipoke. Ja, ah, en sympatipoke. Uh -huh. Så pokade jag honom. Uh -huh. Så då hann upp det på Instagram. Do people still poke? Jag bara, oh, äh, kommenterade, okay. jag bara, vet du vad? Vet du vad? Bara allihet. Men alltså, vad äh, är det? Hon pokade det? mig. Jag sympatipokade tillbaka. Ja. Uh -huh. Han, han tog en screenshot och lade upp det på sin Instagram och, och, och man ser att det är ditt namn eller? Men det står hela mitt fullnamnsliv Namn efter namn allt Men asså, han vill ju oh, Jag bara va? Va? va? va? Nej jag vet inte Nej men asså jag kommenterade ja. Vad ska jag göra för någonting? En punkt <laughs> Bara en punkt? <laughs> bara en punkt Jani, I see you <laughs> <laughs> Så en punkt till Jani, I see you ah? Okej okay, I så. see you I see you vet du vet du vad? Plan höll lopp. Många här, ja, eh, jag vet inte, fått för sig att hon är eh, Rambo jag kan berätta. Mm, jag är Rumble. <laughs> Och ehm um, basically bit on what it swa bestämde jag mig för att eh uh, eller okej, okay, när jag fick ett OS skulle vara uh. så kände jag mig så här superinspirerad. <laughs> okej. Okay. Att delta uh. i OS aktiviteter, mm. men eftersom jag inte fick det. Mm. Alltså inte är en OS Atlet. Ja, <laughs> uh -huh. så tänkte jag vet du var ska gå online, skriva upp mig på lite lopp och sånt där. Mm. Vilket jag gjorde. Mm. <laughs> Skrev mig på fyra olika lopp. Mm. Och det första var i maj mm. och vilket hette det Spartan Race. Okej, okay, berätta vad är The Spartan Race. 5 km uh, hinderbana. Okej. Okay. Typ det med allt. Ehm. Uh -huh. um, typ allt alltså, iskaka, elektriska stötar, is, lera, är... ehm um, vattenfalls alltså vadå okay. de de ger i stötar med den så springer typ nej alltså typ nej alltså typ vi skulle typ krypa igenom ett isbad och så mm. var det mm, sån här vad heter det band sån här uh, electric uh, wires uh, uh. i alla fall så gick vi ju röra de men så råkade göra röra de för att isen var så jävla kall och så fick sån typ ja så fick jag alltså en stöt <laughs> vet du vad ja, jag jag jag jag jag jag sitter andas igen. Alltså på riktigt det, det var det var bara och det slipta det inte heller. Det fortsatte att gå igenom kroppen. Så man försöker man krama igenom man får i panik så man sträcker sig uppåt så rör man dem igenom man bara i alla fall allt möjligt. Och sedan andra var hur många racear har varit samma lag? 4. Får man nåns här medaljer då när man Ja, jag får 4 medaljer som i år. Woo! Som jag hade varit med i USA har jag fått 4 medaljer vid det där. Ehm um, okej okay, så det var dann och sen var det ett uh, halvmaraton som jag gjorde. Var spännande det. 21 km i Greenwich. Shit. Och jag kunde inte gå typ på två dagar. Jag förstår det. Okej, okay, en dag. För okay. jag snabbt brukar vet som gen atlet nu. <laughs> Nej men det var skitkul det var Nike Run to the Beat och de hade så här typ asgrymma live stages med musik, mm, mm. folk uppträdde och sånt mm. along the route, vilket mm. var jättetrevligt. Mm. Det var jättetufft. Jag har alltid velat göra ett fullmaraton, men jag vet inte om jag kommer kunna det nu fast. Ingenting omedelbart. Men varför varför känner du det för att det insert halv... sportcitat uh -huh. här? Mm. Men alltså varför varför känner du det för att det är halbart om två så jobbigt här? Ja men alltså det det var mycket motivera en sig själv med med att man springer och det är mycket uh -huh. med fortsätt fortsätt stanna inte Ja, mentalt. Ja, väldigt uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. alltså det man får prata med sig själv hela tiden, verkligen uh -huh. sluta inte sluta inte springa sluta inte springa uh -huh. och sen så hjälper det ju att man är med folk och jag vet inte det är bara jätte svårt fast ehm um, mm. Jo, jag ville springa typ 2,5 timmar och det blev tvärtis springe på 2:15. Mm. Thank you. Ehm since you do an indoor triathlon. Okej, okay. triathlon på svenska ja. eller? Ja. Jag <laughs> älskar att du frågar. Men ehm um, Victoria sin <laughs> <sex> grej då. <ja. laughs> Ni försiktar min svängelska men jag har faktiskt bott här i 6 år. Jag är det är ingen ursäkt. Okej, okay. okay. okay. okay. um, det det var det var kommagneturligt. Jag förstår. I alla fall du var ett du var ett inomhus eh, triatlon, mm. okej. Okay. Och då sprang vi typ 2,5 km. Det var relativt enkel mm. distans. Mm. Och sen cyklade vi 10 km mm. och sen så simmade vi 400 meter. Mm. Det var 16 längder. Shit. Och det var Att det här var rätt efterhand. Ja, alltså mm. in a row. Mm. Och det var det var Asså jag var inte så trött som jag tyckte det skulle vara. Man får adrenalin kan. Du? Ja, så det var skitkul. Fast mm. svåraste var nog simningen. Jag hade inte simmat så mycket innan. Mm. Och det var skitkul. Jag hade absolut gjort det igen. Och sen var det sista här, det är ju 10 km hinderbana. Mm. Vilket var jobbigt för att det var nu i november, det var kallt, mm. det var regnigt, det var isigt, mm. det var mm. det var allt alltså allt. Mina ben såg ut som att någon har typ baseballslaget dem attackerat. Men vilket var värst? Um, det får vara emellan... Jag tror det var... Pff. Alltså, mentalt var det nog halvmaraton-grejen. Mm. Uh, så här, mycket mot kroppen var nog det sista nu. 20 mm. kilometer, men's health, survival of the fittest. Medan de... jag och våra kompisar... Amal... Nej, nej, nej, vet du vad? Ja. <laughs> Ta dit tre människor som stöd Det ena kommer upp i världens Pimpcoat, pälsjacka till Världens ler eh, Establishment, där folk typ ska springa Hjälsig, en annan Och så alla tre kommer upp såhär asfrasch, ashype Med typ tre kisbörjare Really? <laughs> Lyssna Uh. För tallain då så ska man också ta dem kort på sig själva asfina ba ah, här. Här ska vi supporta måndag. Lyssna, så här var det. Jag möter måndag förresten är inte mitt smeknamn, det är någonting. Eh, uh, det är visst ett smeknamn Lena som eh uh, det är så jävla etablerat som smeknamn bara kan vara. Anyway, mm. jag möter upp uh, dina kompisar för våra kompisar eh uh, <laughs> jag jag är totalt wow. stöttar bort dem mentalt. Vå, min mina kompisar? Nej, gör det så där. Anyway, Amal okay, uh, Ala. Så so rude. Och uh, alla glider in alltså, jag vet inte. I livets pälsjacka. Ja, um, men typ asap of daddy 96. Pap daddy 96. More money, more problems. Ehm uh. um, och en malle och så här leopard scarf. Nej men bara... jag, jag vet inte, jag tyckte att det var skitsmart. Det är november. Vi ska till en lerig äng. Vi får Lena ta på dig ballerina utan någonting, inga strumbyxor, ingenting. Uh. Gör det. Det är skitbra idé. Ja, uh, det är det. Mm. Jag fick äta upp varenda sekund av av allt. Vi vi som ska ta the real story Amal och alla kommer döda mig för det. Här. Vi vill inte se någonting. Vi ska till även det andra sidan jorden. Det vill säga södra London. Eh, det var inte södra London. Men okej, okay, det var söder om floden. Det är vad jag kan säga om vad. Anyway. Okay. Och så skämmat upp då blir alla skitscena vi tre. Jag, jag vet inte. Hela Northern Line, jag bor på Northern Line. Hela Northern Line var avstängd för att det var helg. Okej, okay, för jag bara kommer in med någonting här Aha. snabbt. Vet du vad som händer imorgon eller? Jag har inte berättat det här för någon. Vadå? Nej, okej. Okay. För att Mona är helt fantastisk på att försova sig när det gäller mm. i mitt liv. Mm. Vadå? Hur mycket försoner det? Det är bara är. Uh, så ska du vakna klockan 8? Okej. Okej. Ska vakna klockan 8. Jag skulle bara okay. okay? mm. där mm. klockan 10. Ja. Uh. Enkel grej, okej? Right? Uh. Uh. Vakna på en lördag klockan 8, tänk så litet. Ja, jag hade förberett min gröt mitt min gröt min gröt. Ja. Uh -huh. Wow. Eh, uh, min gröt och uh, min banan och uh -huh. min powerbar och mitt vatten och hela min väska och allting. Mm. Mitt race var inte för klockan 8, men vi skulle kolla på några innan, och kompensera in när det liksom det var typ 12.000 pers som tävlade mm. så vi tänkte vi då vi ska vara helt förberedda. Vi blir mm. med på warm up, hela grejen. Mm. Jag går lägga mig. Mm. Jag lägger mitt alarm där, mm. min telefon/alarm. Mm. Mm. Så vaknar och så här jag världsdröm jag älskar mina drömmar alltså de är typ de tar mig in i en annan galax. Mm. Så då går jag och vaknar. Jag kollar på min klocka jag bara 10 10:27. Nej. 10:27. Jag bara såba. Jag bara oh my god. Jag bara oh my god. Jag bara nu nu jag nu skämta med dig. Nu har pausat. Det har passat för ni gårnat. Jag ringer från en ur 1 2 3. Ja. The cool time is 10:27 Greenwich Mean Time. Jag bara eller falkens paniken springer och packar ihop allting jag ringer ehm um, Addison Lee jag mm. bara listen ehm let me Addison Lee taxi kulag uh -huh, sorry uh. jag hade trott Madison Lee nej va men nej fortsätt historien om alltså ja, i alla fall så <laughs> <So, laughs> um, jag ringer och bara boka taxi ni tror det tror jag bara you need to get there just to drama men jag bara get me there as soon as mm. you can tips jag bara och det är ganska långt också 30 minuter ja, att resa ja alltså typ 30 31 pund shit som jag har har såklart som du jag trodde jag hade But anyway men jag ja, i alla fall stod jag min dits och bara asså jag var där typ ehm um, halv 12 kanske. Jag alltså vet du hur sen jag var jag var typ avstressad. Jag typ mm. hade lite ens saliv. <laughs> Men man säger verkligen skit så jag åt inte den cinnamon you know, race. Det är det här jag, jag inte ens säger. Men men alltså det är ju det som är grejen då har det ju inte då har det inte hoppa din kropp är inte redo. <skratt> ja jag vet så jag kunde nog fått det mycket bättre tid men alltså jag typ åt en halv banan och jag fick hålla typ i början mm. för att då är det äts lite för näring på. Ja, ah, jag fick bara, bara känna, alltså vet du vad jag orkade Typ förkyld, inte i halsen mm. håll, Hon hand, var faktiskt en banan. krigare Det måste jag säga om, Jenny, att hon krigade igenom Alltså, ah, ja ah. Sista grejen var att, att Typ en två meter hög mur Let's be honest Eight move. foot uh -huh. Vet du hur långt det där är? Det var eight. eight foot Hur mycket är det är? Okej, okay, jag är 5'5 Hahaha <laughs> kan vi googla math. <laughs> Okej, okay, vi ser en okay. cirkus på 2 meter. Nej, men det var mer 2,5 okay, meter. På 2,5 meter. Nej, men det var mer 2,5 meter. Det var typ det var typ Himalaya-bergen. Okej. Okay. Vad betyder det kändes e eller? Ja, och alla andra människor i racet skulle bestiga be Mount Everest. Ja, det Som var sista hindret. Ja, men det var så. Alltså för jag måste förklara. förklara. Okej, okay, men får jag bara förklara Island? Det uh, okay. okay, var spritt genom eld och vatten och och liv. Okej. Okay? Och mm, och så här, där måste sista obstacle mm. hinder, betyder mm. det på svenska? Mm. En vägg. Nej men. Jag vet inte om jag ska förstå. Att den här väggen. Är bara platt. Svart. Där. Framför dig. I ditt ansikte. Just nu håller jag upp min hand. Mot sky. Skyarna. Sky. <laughs> <laughs> The skies. Uh. Alltså för att. Ni fattar inte. Hur det där känns. Jag bara ska jag verkligen springa upp för den här nu. Hur tog du det upp? Så det stod en kille där och bara. Det såndigt fix. Bra. För jag fokuserade mig på att han så jag bara excuse me please. Höj löp min... så höll jag i upp i mina händer så att mm. han skulle fatta liksom jag ska lägga min fot på mm. dina händer mm. och så ska du bara pusha och jag ska pusha så att jag kan i alla fall klinga mig fast i toppen mm. så jag bara dra mig upp. Mm. Och så Udan där. Mm. Men eh uh, med dina kletiga GG inpass Ja, men alltså han höll, han tryckte upp mig för fort typ mm. så mitt och mitt ben var fortfarande böjt så jag var på väg att ramla bakåt men då kom någon bakifrån och bara bom tryckte uh. upp mig typ det var värst teamwork där. Jag menar alltså det var där. någon som kom och sprang ut och bara jag, bara jag plötsligt Det roligaste är att vi stod på andra sidan och ser ett jag vet inte livets krullhår som poppar upp och <laughs> försöker kanten, kämpa mig över kan. Så var en rå sjej och vi bara åh oh, ja, Monia, åh oh, åh oh. och sen, så så simarna när de rabbla upp. Det var skitduktigt på riktigt. Och sen när du skulle gå ner. Nej, men men alltså okej, okay. som sagt, den här väggen var typ 70 meter. <laughs> Så ska jag Så vänta Så när jag väl har kämpat med Jag är från den här väggen Så säger de Bara sådär Utan skam Så står de här människorna och Bara jump jump jump Ja asså jag vet du vad Jag ska hoppa ner på Ditt huvuds ansikte Utan skam Alla får jump Ja vet du vad Så jag, jag gör Vad man gör I den positionen Jag bara Mamma Alltså jag bara Jag bara skrek mamma Jag vet inte varför Nej jag, Helt va? olagiskt Ja Nej men asså jag bara Försöker jag vända mig om Försöker jag komma på någonsting Någon time uh. Whatever Sjjjjjjjjjjjjj ville bara ner. Till slut hoppade jag. Det bröt mitt ben. Alltså, för riktigt det såg ut att jag faktiskt ganska ont. Det gjorde svinont. I mitt huvud tänkte jag, mjuk landing, mjuk landing. Så mitt ena ben ha. followed my direction. <laughs> det andra däremot <laughs> bara, fuck, fuck där this shit. shit. <laughs> Den bara, dusch, dusch, dusch. Jag bara oh my god, ramlade. De kom och de bara, do you need help? Jag bara, no, I'm okay. <laughs> så kom min kompis. Jag bara haltade in över mållinjen och så Visst, tog jag god. Och jag bara, ah! Jag gick åt så bara kollapsade jag. Mm. Okej, okay, jag kollapsade inte där. Det var lite mer med grej. Skulle ha varit att mötas innan det. För jag bara ser en sak tid. Mm. Det var avbrutet. Vet du vad? Får jag bara tänkte så här, så jag satte mig vid kanten. Mhm. Mm ja, i smärta. Mm. Alltså försöker jag bara skydda mitt lilla knä. På mm. se jag. Ekorra upp. När men Lena kom med oss wrapped up i hämmskar för hon bara, "Idiot, barnet är ja, glad, glad. Alltså, glad. Jag glömde. Alltså för schälet. Det är okay. jag. Bara, eller jag kommer tills jag borde sa, är det något att taffe? Aha. Okej, i parken till eller något glatt. Låt det خلاص. Yaba, kollar bara, yaba. <laughs> Putschatte. Gunga fram och tillbaka på mitt knä på. Nej, vittu va. Jag vill aldrig, jag vill aldrig kaffe us nu. Jag kan inte ens andas och man vill ha mig kaffe. Vi tänkte att du frös, så vi Jag har ha precis hoppat på... ner från 70 meter. Tror jag... aldrig mer jag vill ha kaffe. Mamma. <laughs> <laughs> Nei, verresur, resurs. Nei, vi har blitt, ok. Høy, høy, høy drack quello därför att jag tänkt att du behövde lite vätska du hade pissbrungit som en je me den hade sprungit så så var det så jag mår sjuk uh. på dig i mm. mm. alla fall innan det här raceet så möter jag upp vi alla sena det när den online avstänger vet vad skitjobbit alla kommer från olika håll och vi, låt oss låt mig bara tillägga att Amal går på Central Somali time oh. och Amal är den weekend typen av Could. jag måste fixa mitt hår time hon går på yeah she got that indian here precis eh, hon messade på det ba det här håret jag vet inte när jag kommer typ. I alla fall så vi alla sena. Eh alltså vi låt oss säga så här vi skulle byta tåg vid Victoria ba ba ba ba. Det var typ jag vet 10 minuter innan vi skulle vara där. Så jag kommer dit. Lyssna när Mona. Jag kommer dit eh Var kommer ni? De kommer nu. Okej. Jag ringer dem för fånga de här. Vi tar dem sitt med. Nej. De bara vänta, vi ska bara gå och köpa lite McDonalds först. Vet du vad? 10 minuter innan vi ska springa de nu. Ooh, mon jag -oh, kommer vara där. Så. Tills vi kommer att vi alla jag, jag går till dem och möter dem i McDonald's. Jaha, så klart. <laughs> så klart. Ah, okay. Ja, det stod där. Och okay. Stella och alla vänner så om och bara, jag skulle du ha någonting. Jag bara ni är så lugnt på skynda oss. Alltså mon ni väntar och försöker liksom uh. så här ordning samt punktligt och svenskt. Det bara som mon jag väntar på så alla ser bara, det var fucking. Even hamburgare. Large, large please, extra cheese. <laughs> Vi är i tropikadeos över här så gick vi och chef sjökitsplan till tropikana. Jag är ju så världset bästa i tropikana jag just. Att jag jag svävade. Allafall vi går till tåget, sätter oss på tåget, äter upp våran mat, slänger evidence, bevismaterialet. Jag sa till alla, "Ja, liksom hon får aldrig veta att vi är." Gud dit ställer oss. Jag vet inte. Jag kanske stod i 3 timmar. Men alltså jag hade krig. Alltså det var krig, det var motivation. Det var folk som försökte äh, lägga underlagt på min raise the bar the bar assa sabotage det var, det var verkligen jag älskar mot alla vad jag menar kom på så här nej vet du at at på freda på barbecues då Och det roliga är att vi kommer till race stället eh vi letar runt och avsjö hemma bör, redan på springen vi står ställa oss vid målet jag har på mig de är inte sommarskor kan vi kalla det för att jag spelar så jävla ball mot alla typer av årstider och tror att såg ni mig bara vid målet eh uh, ja uh. så det så inget annat i vad menar du så inget annat? ni ni kunde stå på andra ställen. När vi när vi stod fanns det bara start och mål och då när det redan startat så då stod vi i målet. Anyway, då tycker vi att det är en bra idé att köpa lite kaffe. <laughs> För att eh jag vet inte hålla modet uppe eftersom vi kämpar så mycket igen den här dagen. Oh my god. Eller inte. Så vi så när de när de når målet så står vi där med var sin latte och bara Wii! asså är för att det var skitkul. Ja. Mm, avs roligt. Jag led i alla fall jag vill förklara en sak till här, du vet, mm. i alla fall så vi sprang på det här loppet och det var upp och ner och det var det vet man skulle bära upp sig för såna här byggnadsgrejer och stål saker och mm. bära stora sandsäckar och bära stora alltså allt möjligt. Jag snackar mm. allt jobbigt tycker jag att tänka dig på en bana. Mm. I alla fall, och sen så plötsligt så har vi krypt igenom, krypigt, krypt. Krypigt kryp krypa krypt, krypt. ja kryp igen. Ja. Wow. <laughs> I alla fall krypte genom så här typ eh, däck grejer okay. som vill förstöra mitt liv. Uh -huh. Ja. Ni har väl kommit igenom de som är svinhårda och ser precis en så här super bouncy castle. Vet okay. det? Vet det? Ja? Men för helvete. Eh, såna upplöslbart slott som barn det eh, som man hoppar, hoppar i. i. Hoppborg. Ja, ah, hoppborgs. Mamma Okej okay. <laughs> Ser jag där Så jag hoppar in i den Vet okay. du vad När du, när du har förstört ditt livs ben uh. På att springa igenom grejer Men jag har aldrig ett hobborg Som har massa lösa grejer i den Okej okay? Som är typ såhär Saker Typ pelare okay. Som var mjuka okay. Men som inte var så mjuka De stog, slog ihjäl mitt ansikte mm. Jag tog ett steg Och bara bom, bom, bom, bom. Jag bara Jag skulle inte andas Ska ni springa igenom den här hobborgen Jag springa hotborg. igenom den här hobborgen uh. Som varje gång jag tog ett steg Så fick du hundratusen nakat i ditt ansikte Jag typ sprang Jag, sprang jag typ skyddade mig det var för att det är som det där, vad heter det det där? Alltså PR-program på fem man. Ja, men alltså vi var typ exakt inte så, men alltså folk sprang bakom mig, en man som jag vet inte. Jimmy, han killen som skulle skydda folk i tredje den gröna milen. Ah, han ah, där. Den ah, svarta killen ah, som Rest in Soul, Rest ah, in Peace. Ah. Rest in Soul. Wow. Jag vet inte. Du vet men ah. men han. Jag försöker exakt vad du menar han gick bort. Ja, ah. ah, han. Men han var lite stor stor som honom. <laughs> Okej. Okay. Ja, ah, och han Jag ah, har må bakom mig typ och jag bara alltså vet du bara varje gång att du giss steg. Jag hoppade upp i belöften. Visst att jag nej gick ner i as fick en smällare de här grejerna. Jag vet inte vad ger mig en svårare grej istället. Och sen blev det så jag sprang jag sprang jag spann typ en rund grej som också var mjuk som man skulle hoppa in i så för att man hoppade in i den så fastnade man ju för att alltså man stötts där och det är runt. Mm. Och jag bara menar så <här> Det här känns som typ gröna lund ljuste huset på crack. Ah fast man orkar inte du vet alltså efteråt fast typ men nu är det din Och så här men vet mig för jag bröt en sak ah, till bara ah, så att alla ah. fattar ah. innan vi skulle in i det här huset som du såg ah. som Askerman det ut ah. mm. det var en tom så här stor fabrikslokal som så som du hör hemma i en skräckfilm Ja ah. så innan vi sprang in i det för att du kunde ramla ner saker från taket så var vi tvungna att ta på såna här hjälmar Okej okay. så vi sprang in där gjorde alla våra grejer mm. så när vi skulle springa ut mm. så um, Jag såg att alla sprang upp mot de här människorna som hade satt på oss Och alla fick av sig hjälmen mm. Jag såg klart, jag bara Jag fick inte av mig skiten, du vet Så jag sprangade på de här tjejerna, det står fem tjejer där Som inte gör någonting, de har på sig jacka och allting Nej men vet du vad, kolla på era blackberries När jag springer emot er Som en buffalo Och jag bara, snälla, allt jag vill göra i mitt liv får av mig den här hjälmen just nu jag Så jag sprang emot dem och Jag bara, hold ah, up, hold up, mamma BBM ja, Jag bara, kan du take this off Hon bara, kolla på mig Nej vet du, avsänd lite din jävla mening på ditt Blackberry innan dyckata tar av med hjälmen. Ja, nej ja, nej men hon har patollen att... i min röst. Jag jag måste ja, få kunna kika lite lite såna här emojis i alla fall här... så när du gav dig kasta din så här syran för fortsätter jag springa en jävla eller uh, rätt åt. Ja, uh, men jag var nöjd. Rätt åt dem. Uff, alltså det var Men nu är du klarar alla äh... Nu är jag klar med alla. Ja, yeah. det var Vad är det första målet? Hej hi five. Oj, wow. vad är det tramsamt. Ehm, um, instället och vad ska jag göra lite mer races fast bättre tid. Nio nu när jag vet vilka tider jag fick, mm -hmm. så ska jag nog göra liknande saker fast eh uh, min utmaning tid. är att förbättra tiderna. Mm. -hmm. Så jag gjorde den här sista faktiskt rätt stolt över det 10 km, 22 hinder eh um, på en timme och 8 minuter. Yay! Sung är du. Visst? Yay! <plats> till mig. Så mitt mål till nästa år? Nej. Inte ha, även inte 10 bröllop på ett år. Oh my god, asså jag orkade inte, jag orkade inte Vet du vad, asså jag orkade inte Bara med allt Jo men asså det är helt fantastiskt, fantastiska upplevelser Alla brudarna, säger man brud, nej alla Jo, alla brudarna var jätte jätte vackra Och men... det var helt fantastiska bröllop Och det var helt allting är Du är inte ens är inte klart den Det är inte ens klart Det är inte ens klart Ni vet. Jag har två alltså, kvar som jag, vänta, jag jobbar på. Jag väntar, jag hade bara sagt um, Skype me. <laughs> Skype me the wedding. I'll be there. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag har ungefär... Jag tror att jag har typ kanske hittills... Alltså, vi, vi pratade till november 2012. Jag, jag vet om ungefär två eller tre bröllop redan nästa år. Alltså, jag, jag Ett i Vancouver. Ett, tror jag, i Sverige. Och... Ett tredje kom jag, jag inte på, då varför det. Bara för det. Eh, men jag kan ju säga såhär, som... Du vet, men alla kanske inte vet. Tibralopp mm. i England. Ingen till London. Jag tänkte, ta det fattigaste året i mitt liv. Jag har precis flyttat till London. Det det skyfts fort på jobb. Jobbet betalar alltså ett det är ett skönt lönerna. Släng in Tibralopp på det året. Mm. Gör det. Det blir asbra. Jag kommer inte alls bli pank och utfattig. Alltså har Jag vet inte för det om våran historia med med Julie när vi var i New York. Nej. Nej. Okej, okay, så so min kompis Julie... Tja mm då! -hmm. Julie! Abba, min kompis Julie ska gifta sig i, i uh, City Hall i New York. Okay? Hargift sig. Hargift sig, förlåt. Okay. Hon hargift sig, sorry. Uh, City Hall i New York. Okej, okay, lyssna på det här. Vi, uh, vi befinner oss på ett hotell. Hotellet ligger i Queens, okej? Okay? Så det är en helt annan uh, stadsdel, obviously, om ni inte har varit där. Um, vi, alltså... Okej, okay, för det första. Tidsoptimisternas tidsoptimist är Julie. Och vi var redan sena vi hade gjort oss ordning själva vi var på ett hotell om hon och jag la la la la sminkat oss fixat håret ute dit. Vi var osena, okej. Okay? Hennes man och hennes bröder hade redan åkt vägen taxi. Mm. Ha, de har beställt en taxi till oss. Vi går ner i taxin och vi vi pratar typ på den nivån att hon kommer typ sminka sig i bilen okay. till sin, sin den här ceremoni. Så i i taxin Tror du att taxichauffören kan ett ord i engelska? Nej. Det var, eh, hej, ola, drive us. Förstår du? Vi ska till Worth Street. Mm. Okej. Okay. Han tog Han... till Worth Street. Nej. Wall Street. <laughs> vi är alltså, och jag vet inte om ni har varit på Manhattan, men vi åker alltså längst, längst ner på Manhattan. Mm. Vi pratar där fridskodinnan, när man åker till fridskodinnan. Mm. Åker ända ner dit, när vi egentligen bara ska typ rakt in på Manhattan, inte alls ner. Mm. Man var tvungen att komma till rådhuset i viss tid för att hon skulle vara inte... ni era klänningar. Nu? Ja ja, vi visste inte vad kl... hon har sin bröllopsklänning. Jag har en lång svart klänning. Man var tvungen att vara i rådhuset i viss tid för att få gifta sig den dagen. Och det här var typ en lördag för att folk hade kommit dit för att se dem gifta sig då. Det var liksom inget alternativ. Okej. Okay. Klockan det är kanske 10 minuter tills tiden går, går ut på hela dagen. Så kvart i 4 säger vi att att det var då då efter det får man gifta sig och de båda måste vara där. Ja ja, båda måste vara. Man får inte gifta sig efter, efter en viss tid. tid. Nej men ni ser ju halva. Nej. Det wow. är så här, dropp drop in och du måste vara där innan i viss tid. Hennes snubbi redan är där, men båda, hela brudparet måste vara där. Vi sitter i en situation där jag har en taxkafför som inte kan engelska. Jag har en, visserligen en iPhone. En brud som är asstressad och panikslagen, vilket jag verkligen förstår för det skulle också vara. Som, som typ bara vill skrika på honom, men han förstår ändå inte vad hon säger. Vi får stoppa en... en det är en man i gatan. Be henne översätta på spanska vad han ska åka. Taxis föra ska åka någonstans för att han tror fortfarande att vi ska till Wall Street så oh. att vi ska handla aktier i våra klänningar. Okej? Okay? Alltså, kan han inte bara läsa? Det kunde inte bara skriva det så han kunde läsa. Nej, det. men du, alltså han hade ingen GPS heller. Så det hjälpte inte även om jag skulle skriva ner mm. den, skulle inte veta vart det var. Så jag sitter nu med med Julies iPhone och försöker typ så här ge honom directions på Spanglish och eh vi timmar går, tickar vidare. Vi håller på på väg uppåt. Hur sa vi, du? Det? Jag vill höra det Spanglish. Ne men jag typ bara left left och han fattade left right såna grejer. Men det är inte Spanglish. Nej men jag det för... jag slängde in rapido, rapido, ah. rapido. Sp left left rapido por favor. Exakt. Mm. It's it's it precis den nivån faktiskt. Mm. mm. mm. I alla fall, vi börnar närmast. Klockan är, jag vet inte, mellan 5 över halv och 24, kvart i stänger de. Åh. Oh. <laughs> Tack. Alla är redan på plats. Som ringe hennes bror, hennes hennes man ringer oss hela tiden vart är ni vart är ni vart är ni vi bara we're on our way we're on our way. Och så filmar ni det så se. Okej, okej, okej, okej, okej. Okej. Okej. Ja, så, så ni kommer dit. Allafall nej nej nej, vad då kommer dit? Uh -huh. Vi sitter fortfarande i bilen. Det är asmykt trafik. Okej. Okay. Det slutat att klockan är 20:05 minuter på oss. Han är i princip så här 4-5 kvartter från Siri Hall. Var på den ehm vad heter det där filen som han är i? Det enda sättet man kan ta sig framåt på den filen är att åka av Manhattan igen på Brooklyn Bridge. Lämnar hela ön. <laughs> Paniken i mitt liv när jag bara stop the car, stop the car. Det ska drömma till det passar USA, det passar mig. Ja, nej nej det är så. Ja ja ja. Okej. Ska kicka stop the car, stop the car. Ta och den här Julie det här älskling. du borde bara du borde ha ha. wrapped up din du nej, borde nej, liksom vänta, blir, likt upp din lite brudklänning haft trång av dina klackskor sätt upp ditt hår Den här fantastiska människan har kanske jag vet inte Sprung. fem väskor som hon ska bära med sig typ så här en handväska en påse miljön väska la la la la tar alla maginar Vad det var det var hon sa du mm, bara jag hon. hon har vit lång brudklänning och slöja jag har en hel lång paljettaftonklädning med släp <skratt> jag går ur bilen. Jag har härklackat på, men hon har härklackat på sig. Vi börjar springa på gatan. Oh. Mitt på Manhattan. Det var svinkantigt det blåste. Jag kom på jag känner efter tar jag bara, vet du vad jag kommit att kunna springa här. Jag får snabbt stanna, byta om. Jag har ballerinas i väskan. Byter om till ballerinalalla. Ta upp min klänning, släp grejen, håller den. Håller hennes jävla sexväskor. <skratt> springer och hon springer för mig bara run. Alla människor omkring oss tar kort Oh my Viska god, look, ja. at nei, nei, nei, nei. look at the bride Ne, ne, ne, ne, look at Oh my god, what's going on? Og hun ba, asså vet du hva, på meg Ta aldri kort på meg når jeg springer i longklæning på Manhattan Ok, vi fortsatt spring, spring, spring, spring, spring. Ja, hun ropade til varandre Nei, ble hun gråta Nei, vi det, det fanns ikke tid å gråta uh -huh, okay. Det var panik på ville gråta hon. hon ville absolut sagt gråta oh, Strikas Julie uh, Ja, vi springer, vi spør Skyndare! Spring spring spring jag har iphonen i i handen och håller på typ så här försöker samtidigt var någon sorts kortläsare. Nej, det var spändel. Hennes slägga blåser av i orkanvinden. Åh. Oh. Blåser ut mitt på gatan i trafiken. Julie, but no. Äm kille så hör det här springer mitt ute i gatan stoppar trafiken plockar upp henne slea oh. som en jag vet inte som en hjälte vill vi låtsas som att vi var i en film som är ja, privilegielt ja han plockar upp den springer till henne genast hon tittar på honom och bara thank you, you save my day verkligen såra mm. som att allting innebar han bara where my tip back ehm vi fortsatte springa till slut så är det kanske typ 2 kvart här kvar ehm um, och vi ser en taxibil som kör åt rätt håll och till håll som vi ska åt. Mm. Rakt upp. Jag stoppar tillligen fast stannar car stop the car din. Sen kanske en ung kille som sitter inne garva bat och snanser och så jag bara please please kan vi få åka med er? Stanna, vi ska bara åka med er. Alla här var jumping. Jag är så medveten om att hon har på sin kritvit klänning och att vi på gatan och i taxi golvet i bilen är smutsigt jag bara. Julia, håll upp din klänning. Nej. Så vinga, alltså hon höll upp sin klänning. Vi hoppar in i bilen. Vi åker ut även när 1.5 två kvarter. Hoppar ur bilen. Det är inget som har varit. Springer in vidare en minut i. En minut i. Oh. Hade hon kommit en minut senare hade hon inte fått gifta sig den dagen. Oh. Alla står och väntar på oss. Jag tittar på henne och jag bara, vet du vad? Vänta bara att du ska gifta mig. Jag ska också få dig att springa på Manhattan i fem kvarter med lång klänning. Och få alla att stirra ut dig och du ska komma in i rådhuset. Hade hon ändå att sko med sig ifrån dig? Nej. Jag och hon hade hon hade logiskt från början Asså. så det var okej. Okay. Så. Först ull svettigheten och efter det ska man såra det. det Letikort och typ. Alltså det till... här efter ja, efter svettet som kom och då så. <laughs> alltså mammas liv. Alltså vet du vad jag ska hämnas på alla er. Alla Asså. som har fått mig att stressa igenom mitt senaste år. Vänta bara. Ni efter mig ska jag ska skicka er till vänta, ytterrumgoliet på RMDS och. Aff, orka inte. Jag kommer all... ja vänta, det är inte sån jag har inte någon dramatisk prolobs historia men jag har en eftersättningshistoria. Och <laughs> ja, det är klart det har det. Nej, men alltså det var bara faktiskt det är lite snabb historia för att um, jag skulle på um, min kompis skulle gifta sig mm. och jag jag hon skulle ha hennes dop och dopa hennes dotter och hennes bröllop samma dag. Mm. Och jag var jag är gudmor till hennes mm. um, dotter. Dotter så vi heter hon heter att kisska. Ehm och så men då innan så hade vi gått på värsta sambafesten. Mhm. Of course. Och alltså vi hade dansat samba kanske i I don't know 60 min. Så as non stop och ehm um, då efter då på bröllopet och dop, slash, dopet så hade jag på mig klackskor. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara känslan av att något ska bränna mm. och glöd under dina fötter, men det var så mm. det kändes. Mm. Det gjorde så ont mm. att det började svettas. <laughs> hade du haft höklackat där innan eller vad ah, som för sig? Ja, det hade du. Mm. Bra uppvärmning. Jag bara. vet, jag vet men alltså jag tänkte det. Alltså det var så att jag mm. inte alla hade varit där så jag var hypad, jag bara jag var i Sverige, jag hade inte varit uppe jättelänge. Hörde trummorna, jag bara alltså allt bara Kollapsade mm. Och så dagen efter jag bara, asså vet du vad Monja Jag vet inte vem du tror att du är men, ja, ja. <laughs> Hur pallade du den så stor? I alla fall, så jag, jag skulle promenera ner för det här altarets mm. gång mm. Kommer vi upp, ska vi stå framför alla mm. så, så jag står där, asså det gjorde ont att stå upp mm. Okej okay? mm. Så ger de mig Zoe Babysen De ger mig Asså <laughs> Jag bara, va fan Ja <laughs> Eh det här förtyngt i vid liv. Ju mig, världens ass världens tjänstabä, asså vad fan är det är. Vad är det här i närheten? Blir det inte vart så tungt? Vet du va? Det är liten dotter. En liten, en liten det där. Det gjorde så ont. Asså addition så något täckte in någonting i när asså jag började fatta att de var många Alltså de alla kollade på mig de bara assa de rir assa de ramde det, alltså det ram. bara, ram, hela med onsix på glas jag började skaka. Nej. Folk såg hennes grej skaka jag bara oh my god. Jag, jag, jag också jag kollade på han som uh. som var gudfadern jag bara uh. <aprend> han inte Lucio jag bara Lucio jag bara asså hon är ostig. Jag märker talar inte hålla henne. jag skulle spela. Jag skulle spela. Spela Kent Holland lite bara menar det är som som håller, det skulle kollade du gud men bara lyssna. Alltså alla filmade alla för kort de skulle gå dit mm. sen så, så jag bara så jag bara oh my god jag bara oh my god det här kom vars kan dåligt kom att tappa baby sen i kyrkan <laughs> framför alla vid prästen i dopet i vattnet jag visste vad jag skulle göra <laughs> vet du bara, vad jag ville göra ja. jag ville bara att de skulle kasta vatten på mig mm. bara här ta livets vatten så här vi ska mm. jag, jag visste de var så tunga det mm. slit efter 10 minuter alltså det rann jag bara alltså min kompis skulle gifta sig vet du vad jag sa till min kompis skulle gifta sig precis bredvid mig jag bara ass viska Hon bara, ah, ja, kolla på mig aslig ja. som en brud. Ja. Jag bara, jag är asvettig. <laughs> jag bara, jag svettar sig igen nu. Alltså, vet du, himla. Hur bara sa hon? Hon bara, må jag? Jag ska gifta mig nu. Jag bara, okej, okay, okej, okay. okej. Du bara, det är inte alls relevant just nu. Är jag skit. <laughs> nu är skit svettig. Men alltså, va? Va? Det uh. var. Hur glansigt ser du ut på de bilderna? Nej, men alltså det är så roligt det är typ. Uh... Nej, men alltså vi vet jag inte ens, hur det är. Jag, jag vet inte, jag vet inte. Namnsyheten. Va? Jag honte ett ansikte. <laughs> det är verkligen det här. Det är typ det är alltså med mina ögon och min hud ser ut och vara uh, ett. Alltså, jag ser älskar det. Jag hade betala pengen för att se det. Nej, men alltså du får se. Det kommer få se det och alltså är det en joke. Jag menar Alva. Ska du säga till henne någon historie? Vet du hur tung du var när jag skulle alltså, bära? Alltså va? Jag har inte sagt till henne. Utan skam. Så jag ba, alltså, sorry. alltså alla fattar mamma. Alltså jag bara nej, mamma nej, de man, varför inte ha barn? Det är så mycket barn i vägen. Jag bara asså. Alltså, <laughs> alltså nej, jag har hållit håll bebisar. <laughs> det, det kändes som att det var med flit. De har lagt extra vikt på henne. Ja, bara för att jävlas med dig efter din satt. Ja, sa jag jag alltså exakt så. Jag ja. bara va? Jag fattade ingenting. Ain't nothing but against the body. I got ups and why you act like that. Oh shit You fucked up now You done to two them of Americans Most ones in the same motherfucking place At the same motherfucking time <laughs> <laughs> Y'all niggas about to feel this Break out the champagne glasses And motherfucking condoms